Ти здаватися поліції. На аркушу для нотаток я написав свій присуд водієві, пояснивши, чим той його заслужив, додав свої ініціали і знову поклав записку до нагрудної кишені. Я пройшов чотири квартали пішки, перше ніж зміг зловити таксі і доїхати додому. Спав я міцно і напевне бачив сни. А коли так, то сни мої були приємними та безвинними. Я прокинувся близько дев'ятої. Скупавшись під душем та поснідавши без поспіху, я одяг свій найкращий костюм. Згадав, що не сплатив досі місячного рахунку за телефон. Виписав чека і вивів на конверті адресу. Хм, виявляється, у мене скінчилися марки. Та дарма. Я куплю одну дорогою до поліційної дільниці. Я майже прийшов туди, коли згадав про Марку. Повернувся та зайшов до аптечної крамниці на розі вулиці. Тут я іще ніколи не бував. Аптекар у схожому на лікарський білому піджаку сидів поруч із автоматом для содової води і читав газету а Крамар робив позначки у журналі замовлень. Коли я зайшов у приміщення, аптекар навіть не глянув в мій бік, а продовжував свою розмову із Крамарем. Але ж вони зняли відбитки пальців із сидулок, мають його почерк та ініціали, що їм іще бракує. Крамар знизав плечима. Яке пуття із тих відбитків, коли їх немає у поліційній картотеці? Так само, як і з почерком, коли його немає з чим порівняти. А скільки тисяч людей у цьому місті мають ініціали ЛТ, га? Він згорнув журнал. Навідаюся знову наступного тижня. Крамар вийшов, а аптекар і далі читав газету. Я кашлянув. Він дочитав довгий абзац, і лише після цього звів очі. «Но?» «Мені потрібна чотирицентова марка. Будьте ласкаві!» Міна у аптекаря на обличчі була такою, немов я його вдарив. Він пропікав мене поглядом десь чверть хвилини, а тоді встав і почвалав у куток біля загратованого віконця. Я хотів було піти за ним, але... Виставка люльок, я мало її не зачепив ліктам, привернула мою увагу. Невдовзі я відчув на собі його погляд і звів очі. Він стояв у протилежному кутку крамниці, однією рукою взявся під бока, а в другій гидливо тримав Марку. «Ви ще, чекайте, поки я вам її принесу!» І тут я пригадав шестирічного малюка, у якого було колись п'ять пенні Не один п'ятицентовик, як тепер А цілих п'ять монеток То були часи, коли за один пенні Можна було купити льодяників Хлопчення прикипіло до місця З зачарований виставкою у вітрині П'ятдесят гатунків солодких ласощів У нього від захвату розбігалися очі Узяти вершкових із червоним сиропом Локричних а сортів мішечку – тільки не вишневих льодяників, вони йому не смакували. Та зненацька малюку свідомив, що поруч із ним стоїть крамар і нетерпляче притупує ногою. У його очах спалахували жарини роздратування. Та де там роздратування? «Люті! Прийшов зі своїм дріб'язком і хочеш, аби я цілий день на тебе гаяв, так?» Малюк був вразливий. Він почувся так, немов його по голові вдарили. Дорогоцінні п'ять пеннів раз обернулися на ніщо. Цей чоловік зневажав його скарб і зневажав його самого. Малюк ошалешено показав навмання на п'ять центів отого. А вийшовши із крамниці, він побачив, що у нього в руках вишневі льодяники. Та дарма. Тоді найсмачніші ласощі застрягли б йому у горлі. І ось тепер я стою і дивлюся на крамаря. В його руці чотирицентова марка. В його очах сліпуча ненависть до всіх, із кого йому обмаль зиску. Якби я купив одну із цих його люльок, він би, напевне, замахав хвостом переді мною. Думки повернулись до чотирицентової марки та мішечка вишневих лодяників, що я їх викинув так багато років тому. Я рушив до його кутка крамниці, де він стояв, і вийняв з кишені револьвера. Скільки тобі років? Порішивши його, я затримався там не довше, ніж потрібно було, аби написати записку. Цього разу я розквитався за свою кривду. Мені хотілося чогось хильнути. Я подався вулицею вниз, проминув декілька будинків і зайшов до невеличкого бару. Замовив бренді і води. Хвилин за десять я почув сирену чергової поліційної машини. Бармен підійшов до вікна. «Хм, це якраз на нашій вулиці», – сказав він. І зняв свого форменого піджака. «Піду гляну, що там скоїлося. Коли хто зайде, скажіть їм, що є хутенько». Він виставив пляшку Бренді на шинквас. «Наливайте самі, потім скажете, скільки». Я неквапом смакував Бренді і спостерігав, як проїхало іще декілька поліційних машин. За ними під'їхала швидка. Бармен повернувся хвилин за десять, а за ним вслід зайшов відвідувач. «Кухлик пива, Джо!» «Це моє друге Бренді», – сказав я. Джо взяв у мене дрібні. «Аптекар із нашої вулиці напоровся на колю. Мабуть, робота того чоловіка, що полює на грубіянів». Дивлячись, як бармен наливає йому пива, відвідувач зауважив. «Що ти взяв?» «Може, то просто пограбування?» Джо заперечливо похитав головою. «Ні, Фред Матерс, той, у якого телевізійна крамниця через дорогу навпроти, знайшов його вбитим і прочитав записку». Відвідувач поклав на шинквест десятицентову монетку, промовляючи. «Не збираюсь за ним плакати. Все, що треба, я купував де завгодно, тільки не в нього». Він завжди поводився так, не робив тобі послугу. Бармен Джо кивнув. Так, гадаю, тут по сусідству за ним ніхто не жалкуватиме. Він тільки те й робив, що каламутив воду. Перед тим я вже було налагодився вийти із бару, повернутися до аптеки і здатися в руки поліції. Але тепер, почувши цю розмову, я замовив іще бренді, витяг свого з записника і заходився складати список імен. Аж дивно, скільки їх іще набралося. За ними, за кожним із них, гіркі спогади. Декотрі з них глибші, декотрі поверховіші. Чимало прикрощів сталося зі мною. А іще більше, з іншими на моїх очах, і я переживав за них чи не душі, аніж самі потерпілі. Ось це імена кривдників. А той комірник. Я не знав його імені, але слід вписати і його. Пригадую, місіс Ньюман і день, коли це сталося. Ми були її вихованцями, шостий клас початкової школи, і вона повела нас на одну зі своїх екскурсій. Того разу. До товарного складу уздовж узбережжя, де хотіла показати нам, як працює промислове виробництво, так вона сказала. Вона завжди заздалегідь планувала такі екскурсії і просила дозволу відвідати місця, куди ми збиралися вирушати. Одначе того разу вона чи то забула, чи переплутала, і от ми підходимо до складу, наша улюблена вчителька і ми, тридцятеро дітей. Той комірник взяв і вигнав її. Він обзивав нас словами, яких ми не розуміли, проте, проте ми відчували його зло і щодо нас, і щодо місіс Ньюман. Вона була маленька, злякалася, і ми відступили. Місіс Ньюман не доповіла про це у школі ані наступного дня, ані пізніше, а невдовзі ми дізналися, що вона попросила... Аби її перевели в інше місце. І я той, хто її обожнював, збагнув, через що. Їй просто несила була з'являтися нам на очі після того, що відбулося. Чи ходить він іще десь по цій землі? Тоді йому здається, було років за двадцять. Вийшовши за півгодини із бару, я уже усвідомлював, наскільки багато роботи чекає мене попереду Наступні дні були завантажені Серед тих, кого я шукав, я віднайшов того комірника Розтлумачив, за що його спіткала смертна кара, тому що він навіть нічого не пам'ятав Упоравшись із ним... Я зайшов до ресторанчика неподалік. Офіціантка ніяк не могла набалакатись із касиркою, але врешті підійшла до мого столика рішучою твердою ходою. А вам чого? Я замовив бівштекс із помідорами. Як і варто було сподіватися, бівштекс виявився гідним закладу, розташованого у такому сусідстві. Сягнувши по ложечку до кави. Я ненароком впустив її на підлогу і відразу ж підняв. «Будьте ласкаві, чи не могли б ви принести мені іншу ложечку?» Величною ходою офіціантка наблизилась до мого столика і з пересердя вихопила у мене ложку із руки. Трясся на вас напала чи що?» За якусь хвилю вона повернулася із чистою ложечкою і вже намірялася брязнути нею перед моїм носом, аж тут раптом якась несподівана думка змила геть чисто лиху міну із її обличчя. Замашна сила її руки змаліла, і, коли ложечка торкнулася з катертини, дотик був обережний, ба, навіть ніжний. Офіціантка нервово геотнула. Хе -хе. «Вибачте, містере, якщо я повелася із вами непривітно. То були слова вибачення. Отож, я відповів. Усе гаразд. Я хотіла сказати, впускайте ложечки, скільки вашій душі заманеться. Я завжди буду рада прислужитися і залюбки подам іншу. Дякую, сказав я і задумливо повернувся до кави. «То ви не образилися, містере, правда?» Допитувалася вона занепокоєно. «Ні, аж ніяк». Офіціантка підхопила газету із поблизького вільного столика. «Ось, сер, можете її почитати, поки їсте? Тобто я хотіла сказати це для відвідувачів безкоштовно». Коли вона відійшла від мене, касирка здивовано витріщилась на неї. Що це на тебе найшло, Мейбл, га? Мейбл із певною тривогою озирнулась на мене. Знаєш, ніколи не можеш бути впевненим, хто ким може виявитися. Краще бути чемною ці дні. За кавою я заходився читати газету, і один допис привернув мою увагу. Впереддень всіх святих, як завжди, Малюки ходили зі своїми жартами та витівками, від яких годилося відкупитися І от, повідомлялося у статті Один чоловік, дорослий, розпік на сковороді одноцентові монети і вручив їх малечі Його було оштрафовано на якісь мізерні двадцять доларів Я виняв свій записник і записав його ім'я та адресу. лікар Бріллер закінчив мій огляд. «Можете вдягнутися, містера Тарнера?» Надягаючи сорочку, я запитав. «То що, лікарю, відтоді, як я у вас востаннє був, не винайдено ніяких чудодійних ліків?» Він засміявся добродушно та самовдоволено ха <гум> ха Ні, боюся, що ні!» Дивлячись, як я застібаю сорочку, він запитав «До речі, ви вже надумали, чим займетеся останнім часом? Той час, який вам лишився?» Я то добре надумав, але волів відповісти йому «Ще ні!» Він дещо занепокоївся «А треба?» «Вам лишається всього місяців зотри. Ви ж неодмінно дасте мені знати, коли щось надумаєте, так?» Чекаючи, поки я закінчив вдягатися, він присів до письмового столу і почав переглядати газету, яка там лежала. «А вбивця, начебто, часу не марнує!» Він перегорнув сторінку. «Та найдивовижніше те...» Як реагує на його злочин громадська думка? Ви читали останні листи із рубрики читача? Ні, похитав головою я, беручи до рук піджак. Ці вбивства, виявляється, зустрічають майже одностайне схвалення. І є дописувачі, які навіть натякають, що й самі могли б підказати вбивці декілька імен, ха -ха, і гідних його уваги «Варто купити собі цю газету», – подумав я. «І це ще не все», – провадив далі лікар Бріллар. «Хвиля гречності захопила місто». Я надягнув пальто. «Мені зайти до вас через два тижні?» Він відклав газету в бік і глянув на мене знизу вгору. «Неодмінно». І спробуйте дивитись на все якомога позитивніше, бадьоріше. Всі ми там будемо, кожен своєї днини. Проте його днина була ще не визначена і була десь далеко, за горами. Моя зустріч із лікаром Брілером відбулася увечері. Отож, коли я вийшов із автобуса і рушив до свого будинку, він був неподалік. Було вже близько десятої. Наближаючись до останнього повороту вулиці, я раптом почув постріл. Повернувши на Мелдінглейн, я побачив невисокого чоловіка із револьвером. Він стояв над тілом щойно вбитого. Вулиця була тиха й безлюдна. Я глянув вниз на жертву і вигукнув Господи, це ж полісмен. Чоловік кивнув головою. «Так, ви гадаєте, певне я перебрав міру, але... Але він обізвав мене такими словами, які... Які зовсім недоречні». А -а -а, озвався я. Чоловік знову ніби на підтвердження власним думкам кивнув. «Я ж припаркував свою автівку напроти цього пожежного гідранта ненавмисно, з неуважності, запевняю вас». Коли я повернувся, цей полісмен уже чатував на мене. Крім того, при перевірці він виявив, що я забув вдома права. Я ніколи на таке не зважився. Ніколи! Він звів на мене свій розгублений погляд. Хай би він просто виписав мені штраф чи оповістку до суду за порушення правил дорожнього руху. Адже я завинив, сер, я охоче це визнаю. Та йому цього було замало. Він... Він висловив образливі припущення і з приводу моїх розумових здібностей, з приводу мого зору, ймовірного викрадення машини, а наостанок – і з приводу законності мого народження. Матінка моя, вона Янгол, просто Янгол!» Від цього зворушливого спогаду чоловік закліпав очима, аби стримати сльози. «Мені пригадався випадок, коли й мене самого було затримано як необережного пішохода. Я покаянно сприйняв би звичайне попередження або навіть штраф, але поліційний офіцер тоді не заспокоївся. Він вичитував мені лайливі нотації перед насмішкуватим збіговиськом роззяв. Це було неймовірно принизливо. Маленький чоловічок поглянув на зброю у своїй руці. Я купив його якраз сьогодні і таки і збирався випробувати на управителі свого будинку. Така причепа. Я погодився. Так, вони всі грубіяни. Він зітхнув. Але тепер, напевне, мені доведеться здатися поліції. Я замислився. Він дивився на мене, а тоді відкашлявся і промовив. А може, я просто лишу цидулку? Знаєте, я читав про них у газеті. Я вийняв і простягнув йому свого записника. Він нашкрябав декілька рядків, підписався ініціалами і встромив записку між двома форменими ґудзиками вбитого офіцера? Повертаючи мені записника, він сказав. Треба і собі такого завести. Дякую. Відчинивши дверця та своєї машини, він запропонував. Може вас підкинути куди-небудь? Ні, дякую, відповів я. Дуже гарний вечір. Залюбки пройдуся. Приємний, хлопчина, подумав я, рушаючи своєю дорогою. Дуже шкода, що таких, як він, на цьому світі небагат. Джек Річі усім брутальним людям Читав Руслан Алексію Дякую, друзі, за те, що прослухали це оповідання.